پدې ورې کو باندې دلتا او څوک نه چې بهاره لور سپیکر اواز یې ورې دلې قرآن آیات ته تللی نه دي او د آیات یې واره ده ندی بارکی علماء لکه چې په خلکو باندې سجده نشته لور سپیکر اواز یې چې ورې دلې زګه چې دا یو اعلی د لور سپیکر براهيره چې دا آواز ورې دلې نه نه آیات ته تللی ولې دلې نه نه زګه یا په باندې ورې دلې قرآن نو پاوی باندې نشته خو قران دی ور سره نو پاوی باندې بیا لازم ژوند راځی دا صورت کې درې مسلې یو تڅلیوان ابي له سلام ته بغیر موسی عليه السلام تفصیلي واقعا چې قدم په قدم مصیبت او اغیز لرنی وي تان کړه تا وسړنه تانګي دغه مسله اته په دا ماون ویلا شیطان د الله حکم تابعداري مګړه مردود شه درې مسله بیان د توحید او د شرک پاغوی واقعات انبیاء نور السلام من اله غیره فود السلام وای یا قوم عبد الله مالک من اله غیره فالیه السلام وای یا قوم عبد الله شرکی کړه او اخر دعوان سیدان الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت طلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورة انفال ترطیب کی اتم نمبر دے رسطو سورة آرافنا او نزول کی اطاعت یایم دے رسول د سوره بقرانه نازل شوې ده عربه د دې سورته مکه سره وګڼو واجب نه لري یو هر کله چې مکه سورته مسائل د توحید ثابت شو په دلایلو عقلی او نقلی سره دې سورته چه سوگ مسلا نمانی توحید نو قتال ور سراو کئی دیو جنا ور پسی اراوڑو بلا وجا مرکی صورت کی مقابلوات کافر و سرا پا جب باندی نو دی صورت کی مقابلوات کافر سرا پا سور باندی یا مګ کی سورات کې هغه واقعيات ذکر کړل دام بیا ندی سورات کې د میداني جنگ د پار شپق کې به ذکر کی دی دیو جنا ور پسې هر اولو मस सुरट की वेली हूं कि ल्याख़ों काफिरो मुन में प्रेकड है हूं भाध तरायाद की नु निवात प्रेकड की नुम्हायाद की पस्पाव долларов झी तो निवा प्रों नियाद प्रेकड हो देवा जनावर पसे ये राव्लो بلوجہ مسکی سرد کی ویلی ہو چی اللہ کا وضب رب بکا دو سو پنج یاد کے ندی سرد دو میاد کی ترقی زکر کریں ازاز کر اللہ وجلق قلوبہم چی اللہ یادی نزون پر یرشی مفت کی صورت کی ویلیو چه کلا کافر ملشو نو اللہ انیوال پچنگو یاد تی نو دی صورت کی پاغیبانی ترقی ذکر کئی عتیشت میاید تی چه سنگم یونیوال نا ذکر کئی دلتا دیو جناب ورپسی ایراوڑو یا مآخې صورت کې مقاصد اربعہ ذکر ص توحید رسالت صداقت کتاب او ایمان به اخرت نو دی صورت کې اعلان د جهاد هغه چا سره دی دا هغه دغه مقاصد اربعہ نمنې دی و جنا ور امتیازات د صورت دا صورت دا ممتاز ده د نورونا بیان د قوانینو د میدان جنگ دانګې دا صورت ممتاز ده د نورونا پدري اوامرو باندې پاول د صورت کې دارنگی دا صورت ممتاز دے دنورونا پا بیان د حکم د انفال کی او پا مال نفل باندی دارنگی دا صورت ممتاز دے دنورونا پا بیان دا اغا مشورا کدنه وی له سلام د مرګ د پاره شریوه دا, دا رنگی دال صورت ممتاز ده د نورنا په بیان د مال غنیمت او او دغې د تقسیم دا, دا رنگی دال صورت ممتاز ده د نورنا وَنَا فِي دِلْمِ غِيب بَانْدِي دَعَا مُسْحَابَوْنَا دارنگ دا صورت ممتاز دے دنورونا وَزُّرُو مَلَائِكُ بَانْدِي جِرَاغِ لِوِي پَبَدَرْكِ دارنگ دا صورت ممتاز د دنورونا غضب زد الله فرشا کې ميدان جنگ کې شاکړه ینیو تښتیدو خلاصه در او راګیا شپه کې دی د ميدان جنگ او دا ټولې قیدی په یا ایو هلذین اامنوا سر ذکر کوي اولا قیداء آد نمبر پندرہ یا ایوها الَّذین آمنوا اذا لقیتم فیعت اذا لقیتم الَّذین کفرو ضحفا فلا توالوهم الادبار اولا قید دارا که جنگی با گولی پسینا با لی اصلی وشا بانی و گولای ناخلی ازینا چی تاو او شا کی دویم قیدہ آیت نمبر بیس یا ایوها الَّذین آمن واتوی اللہ و رسولا دا امیر اتحاد بکی دا اللہ و دا آیت نمبر چوبیس یا ایوہ اللذین آمنو استجیبو للہ ولی الرسول چا امیر در تاوی رازا نوی تاہت داغت کوا یو مسالک استاجنده نو آغی در پارزا رستو کی گما بلا قیدا آیت نمبر ستائیس یا ایوہ اللذین آمنو لا تخون اللہ والرسولا فتغونو اماناتکوم قیلتونم کوی غلام کوی بل قیدا پینزم آت نمبر انتیس یا ایوہ الذین آمنو انتتقوا اللہ یجال لکم فرقانا دالان با یرکوی دبلسن با نیری گی دبلسن با نیری گی دبلسن با گولی دبلسن با بگمہ قیدان آیت نمبر پینتالیس یا ایوہ اللذین آمنو اذا لقیدن فی اتانا مرددو وذکر اللہ جذیر اللہ لکم زبنحون نکافر اس و مخامن سین اتلاک بولاری اللہ بیادے لانی چی کنزلو لزورور کی چراکین کا شگلے راکین کا پلانے او چکلہ میدان په او بچا او په تاسو هغه کې دیان دی راوځل نو بیا ووا قانون اني د دیگرګي اد نمبر 70 بعد په خینو وروسته هغه لا تقریر کوي او نارم تقریر یا ایوه ندی او قل لمن دی ايدي کوم اے نبی نے اسلام وعا یا خداں بلا استاستہ جی کہتیا نو نا یہ عالم اللہ فیکلوکم خیرہ ترकारे کہ لا استاستہ جی ایمان یو دکم خیرہ تر دگی دا استا ایمان یا خیر مم ما او مم کو ماچار اس تے استا مال وایا ور له کومبا بینه ووځي دا یعنی چې پہلا فتح اوسه او دشمن کمزور کمزوري کړي کنه بیا ورته نرمخه دراوږه حاجي کله دې دشمن کمزوري کړي کنه نرمخه خبره ورته کې نو دا غوښته دا خبره لري او غوښته لري دا نه چې کمزور کې یا کمزورو د پښتون ایرامدان ته ځ او زور ته خار کمزورو د زور مخ غنظورو دا نرم خبرو کا وغنظور نرم خبرات دا شفر كذيوي اووما قیدا دا فضل من روز دوا دا دا میدان جهادوا جهاد و. جهاد لس جهاد لسمردوی جهاد لسمراتی بو به جهاد یو جهاد دا نفسره ده دا نفسره او دا صلور قسمه دیگر جوین جہاد سے قسمه دیگر درین جهاد ده کافیر سره او دا سالور قسمه ده او پل جهاد ده منافقان سره دريغه اسندي نو بيان نسراتيږي د نصران جهاد د څلوه قسمه یو 아이لم راکي نفس آرام غواړي مخبه د څره جهاد کې بایلم دا دا اعلان باندې به عمل کی او درېم دا اعلان کله سم تکړه دی کدی وای شي او څلورم په دې کې به تکالیف راځي تانګرا یو په تا پاته ورته شو باندې په سيتي د ارطاجي هغه بدا پکې د شهوازینو او تکافیرو سرا یو بیلید دی بیلیدو پلاس باندی دا بیلید با قسمه بیا یو پا قالم سرا او بل سرا آدویم پا جبی سره پا جبی با دوی رد که دوی اغا کوفر شیرک اغا با خکاره که ندریش و سالوره قلب و پدر باندی یعنی زلکی ورس محبت نساتی د منافق سرا یو بل لسان دی په جبه باندې گندو نه بخاره کې او بل په قلب دی یانه زړه کې بورسم محبت نه ساتي منافق سره وګور ځ سره ساتي او کټالی او قسم به جهاد نه وو ذیار لس مراتبو کې کټالی او قسمه بیلیت کې ذیار لس مراتبې تقریبا ذکر کیږي د جهاد قطال پا کیاو قسم دے او دی سورتونو کی دے قطال حکم ذکر گئی اولا کی اسعلون کانیل انفال دے نفل بارکی رن نتقوز کئی نفل آغا مانتوئی چی امیری چال انحام کی ور کی او داد بادری یو نقی لکت تمغے جرعات و پلانے و پلانے دا تمغی و لور دې تنافل وې د مال غنیمت په نو غنیمت هغه په 41 نمبر آیات کې وړاندې حکم ذکر شي او غنیمت هغه مال ته وې چې کاګر او سره جنگو کې اوی شي کاستوخري او مال دی پاتې شي او استاذ ولات لړای شي د مسلمانانو نو دا گیتا غنیمت وې دریم مالی فیده چکا پیری فخفل رضا بانی پریدی اوی لارشو مسلمانان اخفلو کی تقسیم کی دبی حکم صورت حشر کراروان دی یا ایوها اللذین آمد یا یسعلون کانی لانفال تبوز که اس کان حبارت نفل کی او نفلی ورتوی لی زکا گوریتی نا دا مال دا پارا مجاہدین او تا جنگو کی دا زیادی شئی دے جنگ چکینو دا ایلا دا کلمت اللہ دا پارا با کی دا مال دا پارا جہادو ناکی داگر تا اللہ نفلویلی ولیلانفال والرسول او آیا زیادی مال دا حق دا رسول نے اس اوامر ذکر کئی اولن امر فتاق اللہ و یریګی تا لانا دانه چې ته دبل چانه یریګې اوبه بل چانه یری شروع کړی نو jihad نشکوالې پزړې کړی شیر فروتی د ونه غټې نه یریګې نو jihad نشکوالې دویم امر وا اصلهو ذات بینکم اصلاح کوي په خپل میانس کې ثاني چې مجاهدین آغیق پلو کیاو بل بانده آلم کی اصلاحو کئی ده مجاہدینو او مجاہدینو چکلن اصلاح رالا نو ملک پتکی گی و ملک کامیابی دریم عمر و آتویه اللہ و رسوله تابداریو دا کئی دا اللہ و دا رسوله ان کندو مومینین گتاسو مومنانیئی د الله او رسول د طه ات بوي چې جا کې د الله او رسول د طه ات نه آ jihad نشي کوله اوس بینځه صفه د مؤمنانو ذکر کيده مجاهدينو انما المؤمنون الذين ليس المؤمنان اكثر عندي اذا ذكر الله او كلا jihad كريش الله وجل قلوبهم بيرشي زړه د دانجه پیر جردې می چایه او دوب کی حق الله نا نا الله یادې کې کله الله یا چی نو د دغلا په یار کې شي زمر کې ما لا فرمای دریشته آیاته دریشته می دی اللہو نزلہ سن الحدیثی اللہ رالیگی لیرے خیستا خبری کتاب امو تشابہاں کتاب چیو شاندی مزامین دادی مسان یا بیا بیا مکرر کی تاک شایر رومن ہو جلود اللہ دینا رفیقی دادی نازو نصر منی داکسان یاک شون رب بہوم ربنا سمت علی نو جلودو هم دیا نرمیگی سرمنی ردوی و قلوبو هم الہ ذکر اللہ او ذرنا دادی ذکر دا اللہ تا دا اللہ کتاب تا دا اللہ کتاب تا بیزر نرمیگی سرمن بی نرمیگی دا دا مومن صفت تے دانے چی دا اللہ دا کتاب نتختی دا اللہ کتاب شروع شدیسی روزول زورور کی چی دا اشت ملگرین تے اتختو ما چی قرآن وَاِذَا زُكِرَ اللَّهُ كَلَا چِيَا چِيَا اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ بَيَرِشِ ذُرُونَ دَدَئِي وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَادُهُ کَلَا چِلُسْتِشِ دِي بَانْدِيَا تُنَدَى اللَّهُ زَعَدَدْهُمْ ایمَانَا زِعَدَئِ دِي لَرَا اَسَرْدِ ایمَانَ, ایمان وَحَلَا رَبِّهِمْ يَ توکان کا په والا اسباب استعمال کا انجام ہے الله تبارک و تعالی الذین یقیمون الصلاۃ شفابندی کې ته مانځه و مِمَا رَزَقْنَا ۙ يُنْفِقُونَ دا هغه مانځه ورکړه مې دې ته دا الله بلا رکې دا پنځه صفات دي مجاهد بهاری چې الله به یاد ذکر باقی او زړه کې ومن ذکر کئ په جبهه باندې ذکر کئ دا نه چې څنګه دا hazardous اب مجاهد وای او ذکر باندې کئ زان تاو مجاهد وای قران ذات صلی الله علیه و یاتو زان تاو مجاهد وای او توکل ماده وبږي نهي زان تاو مجاهد وای او دموس پابندی باندې کئ زان تاو مجاهد او نور نبی فروي مجاهدین پهنوم به فری فلا نه لګی علیکہم المؤمنون حقا دا پینځه په ځان کې پیدا کا ذکر غوا د الله کتاب نو لا ربان ځان سره نموس بابا اندی مال لگاوا دا غسان مؤمنان دی یقیني لهم درجات دن عند ربهم ذی لرا دراجی دی پنی دربد ددای و مغفره د نو باخنی وارث کون کریم اور زکه ذات کما اخرج جربك دوجی دا حینا جرائی ته دا لرا رستا ممبیدیکا دکور ستانا بلاکی ورشتہ باندوی نفرقانا یقینا یو دله من المؤمنین از مؤمنانو نا لګاریون خمخابت منون جیوی یجادلونا قبل اپ خبر کی تاسو را په بارو حکم دال لګی بعد ما تبایی ناروز دا غناچی سرگان شو کان نمای ساقونه الالمودی گویا کدی شغل اشی مرگتا و هن ین زورو نودی گوری دا بدر واقعا چی کل جولی دا دا غی نمخ چی سو معمولی گندی شوی عوضیان نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو کافیل را روان دا او روز صداقی ذکر کی گی آئی که ابی سفیانم دے او اغی که تقریبا شپیتا قریش دی مالم دے ورسران او خانم دی ورسران دیر پیسی دی را روان دی نبی علیہ السلام ارادو کلا چی پدوی باندی ورزو حاملہ پی دا مالم تی حق او دويم وجنو اراده او قلان ابو سوفيان تا پتو لگه راخد درياب غالتو رسيد او قبل قاسده ولگه مكیم الزميدا ابو جال او دباشه با و نور غد کافران فاقا وقتی اوی را جمعشو او اوی ویچ منبا زو او منبا کنجر ادت گردو او ډول بغګو خو خان بالالو لو ګړاګانې ب کوو او به ووجنو لږ خلک دی ځاننا تنیغ ن کوي اووی را روان شو بدر تهرا رسیدل میدان تهرا رسیدل دلته نوبی اسلام سوابو سره بیا بیا خبره کې انصارو سره دکانسو سوابو ور سوواده کړوه چېمنږ مستا دلته عداد کو نصرت به باہر ګوځي نو مونږه درسرانه انداد بیا کو ورن دې السلام با بیا بیا دا وینه ته پوسټ کو جتا پوسټ دي کا نو دکي مقداد ابن اساد رضی الله تعالی او فرمایل چر الله رسوله مونږه تاسو ته موسی السلام غندکي خبر انه کو لکاغه ته خپل قوم خبره کړو فذهبر انت ور ربك فقاتل انها هنا قائدون انزی نحنو مع کا من تا سره خبره نه کوو منږه در سريو د الله رسله چې کله دا خبره وکړنی مصور زی الله د لا نوو ډیر خپ شهغوي چې دا خبره ما کی نو مرفنې کړیو او نبیلی او نبیل اسلام د مخ د خوشحاله نه پلکان شوروکه چې دو را سه ملګری دي او یاد بدر میدان ته اوتلل په شلوې طر په د دوی او, آو هغوی غوار میدانو د شپې باران شو چې کله باران شي وي نو باران کې صحابه او وی باندې د سونه مولې دیو او وی غسل مو کو او هغه شته مرته مضبوطه شي او کلاکشي وا او کافرو ترته چې کوم میدان اوغا وای شي وي چې باندې به والو راغور او درست به خوړو په چې ده د आवाज نه ما ابو جہل را روانې ده نو ابو جہل تواپوک او دوا یوکلاله او وی الله اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او تينا بعذاب الیم الله کړه پیغمبر هدیه قران هدیه من باندې باران وروا دکانو بارانه باندیو وروا او مونږه یا ربانی درناک عذاب را ولا نو الله درناک عذاب را وستو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو علال دے محاض رضی اللہ تعالیٰ عنہو راغے ما شم دے وڑو کے او چاگر آگے غدی تا پوس کئی وہ ابو جا کم دے کے دے ولی وی وجن میں ما ارادہ کر دے نبی علیہ السلام تے کنزل کر دی او چې ګوزار راو تا چې راو تا نو او ګزارې پیوکه تعالی نو دا غرور دی هغه پیګزار او راوی ورته داسنا او پدې کې نبی عليه الصلاه والسلام ته ځان اورس او توري ورته خو چې موږ مړکه دا هغه توري تری دي بیا اېن ماسو رضي تعالی نو تی ورشه وګور چې ابو جہل جو اندې کې مړ چا واره دې نو پمړو کې پروته بابوجال کې لاسا وا ژوندې او ارتوي او زماده پاسه تاغون دي خلک کيني ابني مسعود رضی الله تعالی عنہ دې شرط او مردار یکه پاره دې کې بیا او د برا هوته شی برا هوته ناوي وي مونږ سره د پھل نسبیان اوجنګي نبي عليه السلام علي رضی الله تعالی عنہ حمزة رضي الله تعالى نهو. او بيدار رضي الله تعالى ورود استل ويزه يو يو جنگو كي هذا جنگ نمخيه بوجال والي شوه يو جنگ لا شروه نو او بياد دي يو بل سمقابل او قلان علی رضي الله تعالى شه بمردار كه او حمزة رضي الله تعالى عد بمردار كه او بل کافر چه و اغلا زخمي شه يو اغلا نو او صحابین زخمشې صحابی او هغه دریم امیدار رضی الله تعالی عنہ دا ډول صحابته ور مخې شو واغه مردار ک دا غې نه پس جنگ شروع شاو هغه هغه هیڅ پیتو ورزول او چې کله هیڅ پیتو ورزولې بیا ته پوسونه نبی علی اسلام ولاغه د فتح نه او ورته وی خدا خدای الله واړو مونږ له تاسو مونږه کنه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا الله رسولا ولې دوی اورې څو د خو هغه ځاړه خبری کې اواج صادو سره الله ارواح لها چې اړې روحونه نشته نړی رسول وی دی او څاوري دا دی یو مطلب دا چې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادا زجراني ورته ویلی دی یا دغه پورې خاص خبره وا دانه چې غلط دي سمای مو تاسه او نبی صلی الله علیه وسلم کوله شپه دعاګانې وکړه الله ته سوال کوي اللهم <سؤال> ان تهلك هؤلاء الصحابه <سؤال> تلو <سؤال> بدا بدا الله کا چردہ اوڑو کے اطول گئے حلاکی چردہ بستا عبادتو نیشی او سادری دوگین اگر دیدلے او جاڑی الله تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تلانو را گئے سادری اللہ فوقو آشو تسلیو ورکا دا اللہ رسولہ کا اس تا دعا اللہ قبول اکڑی دا یو جا دلون کان بل حقی خبر گئی تاثر اپ بارد حکم دا اللہ جی بعد ما تبینا رو شو گنا جی سرگان شو وایا کی د ایشرالیشی مرتا وهم یا زرونا دی پوری وای زیای د حکم الله یتوای فتن اشاره را جنگی بدر تکای کله چې واده وکړه تاسو را لا یو د زور لکم چې ویشه کر تاسو په بارا ده وتو ودونا تاسو خو کوي ان غیر ذاتی شوقا والا تکون لکما چې تاسو کی وَيُرِيدُ اللَّهَ اِرَادَكِيَ اللَّهَ انا تب تبیوالا سوگو چابی سفیانو داغا کافلوان دے بارا کی پیسة لگی دا چے بدر تودو کنا پس بیبانی حملو کو وَيُرِيدُ اللَّهَ اِرَادَكِيَ اللَّهَ اَيُحِقَ الْحَقَ چِ ثابت, دابر كافرو ثابت کی حق لرا ولاو کر المجرمون اگر کبد لگی دا خبره مجرمانو ته ایستس تا وی سنار اب کوما کلاج پریات کوتا سر استا ستا بس سجا بلکم نو قبول کی تاسو الله نوے گرزو لے دا دیروالے <سؤال> دا ملائکو اللہ اللہ بوشرا مگرزی رے ولی تد ماین نبی ہی قلوبکو من دید فارا چی مضبوط کی پدی بانیزن نستاسو چی ملگیری دیری نزل مضبوطی ومن نصرون دا فتحا اللہ من اند الله مگر دا الله دا طرفا دا پا کسرت بانینا دا دا دا اللہ دا ان الله بی شکالا عزیزن حکیم غالب حکمت والده يز یو غشي ګمنه آسا کلاچ پټ ګتاس لره الله راوی لغه تاسو باندې داسمان نمانوب 1200 یو توه هرا ګومبی دی د بارا چی پاکی تاسو بده باندې زګه شیطان وسوسه چولوی کری چی مسلمان کی پلي نو دا غزل چی پاک نو بیا زړه وری مدوی جنابات راغلو الله بارانو کو ارزیو سول کو پاک شو बाुले की स्ता सुना शदवान पई स्सी विषेतान वार बतार्य पाची पटै हो गईला प विकुपूनुस्ता भयोुता बह लगताम او मजबुद की भी बाने पदमनुलरान इस ی राों का हिल मलायका कला कमुकर अस्ता मलायको अन्नी माजगम चिविष्य अजस्तावसरेमा बसद वितुल लद نو کله کې هغه سانجی مانې راولې وي ساول قذرې چې وګورځو په قلوب اللذین کفروا وزور نه د هغسانو کې چې کافر دي ار ربا ير استاسنا بدرې بو فوقلاناق وه دې لرا د 65 نو وه دې منهم کو لبنان وه دې د وینا لیدل کافر بن لی سر یو بے بے دل دل او کوچي کا پیر باندې دل نو سربي يا ز ي فرود دانه بيبل وي فرادا او ګزارنه بيګيبل مرداري دلوا او يا تنا بكي مردار شو يا تنا بكي قيديان شو ذالک به ان نوند ابي وجاش بيشکتي شا الله ورسولا الااب کړه د الله د رسول و م ي ش ه ک لا سوجي ک لا بجي د الله و رسول او د رسول د الله ف ان لا شديد ال عقاب یقنن اللہ سخذاب والا لی ذالکو ما دارنگی تاسو اے کافرو وزو قوه نوسکی دی عذاب لران وانا لیل کافرین عذاب النار بشکای کافر لر عذاب دور دی اس اول قیدہ ذکر کری یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خواندانو اذا لقی تم اللذین کفرو کلاج مخامو فیاء کسان سراج دی زخفان بگانا کی فلا دولو مولادبار نو مالوئی دید شاگان لران شای جتا نکی او میدان تا اوزا او کلاکشان کلی چی دا جنگو دا اندستان او پاکستان او چی کلی اندستانیانو ٹینکونا راپرے خودل او ٹینکونا ورسران نو کمانڈر دا پاکستان ادری دا پوجانی جمکل ور تیوی اس نور اسم خود ازان قربانی پر کار دزان به قربانی کوي مجاهدین وی پروانشتادان سره بمونه او تړل او د ټینک بلاندی به شو ځان دې والو د ټینک به یو سو ټینکونه چې والو زول ان اووی شو چې بس فاته منګني شو کوي اووی خودان وجنی په شاروان شو او پاکستان ولله شکست ورکړه د پاکستان پوهد ډیر نر ډیر جریتي دي ومشریان نه اهله دي مشریان نه ران دي او پاکستان پوهځ دا ډیر غیرتی دي کله چې افغانستان باندې روس حمله کولا او روس پکې دا. را داخلید نو ضیاءالحق هغه وخت ډیر نر ټوک کړو ضیاءالحق دفتر ته او دفتر والا ته وی تعالی نقشې نه دي پیلا کړی افغانستان یې رال وروګ راغی چې داله زبل عربو پر را لا د دنه بازار څنګه خلاصو او زیال حق ورته ما اراده کړی دا چې دریا یامو باندې به اړومه ما اراده دا کړی را چې اړولې مې نه نوغه پوري کینم او چې څنګه وخت لا غشاني او کړل آيو د امریکای اوس سفیر راغلو هغه روانو داسي او خبرې لګو هغه دا امریکي ویلو چې ته افغانستان کې د مجاهدینو مشرانو سره ملاقات وکړ زیاول حق په دو لګی را زیاول حق ورپسې سړې او دای ورته ویلي زیاول حق আজি خپل نوکار ته ویچدا ورته وایا چې پدی دې لاړین واپس په افغانستان باندې راځي انا په پاکستان ته راځي نه په امریکا ته دې کپدی راالي نو روغ دې باندې پریدم شوکادار ډېرې کې شپږه ډېرې کې ورسره سړې و لاړ وي او پاګه کې کونیو او خبري ورتاوګه زیاوالحق ته دا خبره کړی دا هغه داغه دینه وا پرشو زیاوالحق له ځان اوراسو او ور دی ویلی ودا وی سره غواړی ځنیم پله ما ملاقات نه لګړي زیاوالحق ورتاوی چې ما دې اجازهت نه بغیر دینه د قشان بو واپس راځي زیاوالحق امریکا پور کې ولاړ و چې د لاسلو باده دکه کوټي کوټي کوي افغانستان باندې چې کله هپوچ به نو روسي داړي واړيک او لاوسم دیر و دا سي داړي واړيک چې روس لا هو سمجھایلا نه دی راغله او چې پاکستان په نشته امریکا په افغانستان په ګسو ګسو کې ګرځي ها دا په پا... افغانستان په ګسو ګسو کې نن امریکای نه ګرځي داولې زګره دا پاکستان په اوس ورته او زمنګ اوسم دا موقف دی زمنګ د امیر زماده محترم استاد زماده پیر علامه محمد طیب طاهری دا غو وسندام موقف دې چې پوه دې مخکشي اود ملک سربراه اعلان به جهاد وکي او د شریعت او پر دور سره وي وګه پوهه پر سرواله او جنگيږي وا ا خو شي کله د ملک مشر اعلان به جهاد وکي دا د ملک امیر اگر دی اگر چې سلطان جائر دی سلطان جائر دی وی او د ته د اعلان اختیار حاصل دی چکلا به اعلانو کی د پښتون رمنګ وګګ بوګه ولاړیو او کله انده داسې واق په واق چکلا مو قره غلې بعدي شاعت افراد ورسره دي او چکلا انډستان کی د انډستان سره جنگ 1965 کی نو خال کوپل ګاډی نو ورکول کرایې پارا چې پچات او په دو په بولې بوالدي او د حاضر شیخ القرآن نو ور الله مرقدو دوټر کونه پای کې با مجاهدین لراشن تو وصلاب ور رتاو راشن بوللا آغاو پاکی بخبل جنگی دو دو شاید افراد بار وقتی سب بستو الاردی خوچکل مقرحشی بی مقی جنگ نکی او جہاد بار مسلمان بانی فرز دیو سو خدا امیر اعلان تا دو ملک سربرا تا اعلان تا خبر پاتی دا یا ایوها الذین آمنو اید ایمان خاوندانو اذا لقیتمو الذین آگلچ جنگ مخامخشی آگسانو سران کفرو چی کافر ملکی دو سیزونا دیل بہتر و آغا بدنام شو آغا کون کو بدنام کل یو مدرسی بدنام شو مدرسی پا دی بدنام شو چی او دوٹی کی بووی او پاکی بووی او دوخ اختبال اگر یو دوکانداری با شروع کی چند دی با شروع کی نو مدرسی بدنام شو زک آغا احلی سی نره دا مدرسی پا چلولو نبویگی نو مدرسی اتولی بدنام کری او جihad بدنام شو دا ډېر خله مزمنو خدای دا هغه چې عدالت بدنام شه چوي به jihad په چل نه پېدل او jihad بدنام غزانې مجاهد چړکړې او jihad بدنام کو jihad یې خله پند او خله مزمن دي ای ذا لقیتم الذين كفروا کلاچ مخامش ها غزانو سرا چې کافر دې ځه باندې ځاڼه کې بلات ولهم لتبار نو ما وي دې آ ګولای وبوښینه باندې اخلي نر به د حرام ابن مليحان رضی الله تعالی عنہ سینې کې بولې تلل دا چې نه دا پوری وري ته وته دا هغه چې دوی پوسټواره بیل کابا د خانکابه پرمې دې قسم چې کامیاب شم ابو لالای حضرمی او طارق ابن زیاد او داوی کارنامې هغه ټول ته معلوم دي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ چا اغا بادری کریلاو چکل راو ساوزی نا اغاوی فلا نامت این الجبانا دبی غیر تستر کی دین پتی ما پار جنگ نها نه توری ما دکلی فاللہ دا زمان مرگ دا شادت نن پر قبل بیستر امرم حضرت حبیب رضی اللہ تعالی نحو آغا والار دے اوشار وی لقد جمع الانزاب غولی و اجمعون قوائلهم و مجمعی بلذ وبالي هنا قتل مسلمانا على عشتن كان لله مصرئي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك الله صالح اليممزاي نندرب قبلي زمانا چار چارتا شوي زمان دمر بندو باشي گلي زياري بخم غم نا پروا مينشت بكن طرف چپريو زما دازي الله د پاروا چليگي ما چا تا کنزل ندی کری دا چا پولا پتیم ندیوران کریم او زما الله که او گواریم زمان دا وینی پا هر قطره کی بخیر و برکت واچید او رو سنو پنیزو لکی او وینی راواغ استا و پا مخی راق کلاو چه رکلا وستو وراب بلکابا دخان کابی پا رب میری قسمی چی کامیاب شما حضرت خانسار رضی اللہ تعالی نهای و بی بی دا پا سالور زمانی راوستا لو مخی تیکی او ور تا خبر ہے کئی بچو ماستاسو پلار سرا دوکا ندا کڑی خیانت میند دیکھ ری چه زور پسی مٹی زراغلی ما ماستاسو ماما گان دی شرمولی چه راوین امی پتی یارانی چا سرا گلی دی میدان تا بوزی او طول با شیدان کی گئی روستو او چې کلا بچی اطول ہوا تا جہاد تا پارا طول شیدان سو دیرا خوش آلو دا حمد و سنائی چې خدای شکر دې وي می ستاپه لاره کې شیطان شو دا زي په او وي مي انا اسد الله انا اسد الله جدا الله از مريم جدا الله از مريم کې ولاد ولهم مالاوی دوید شاگانی و مئیوال لهم یوم ای زندو بران سوچوال ای دیتا پتا ارزبان دیشان اللہ متحر ریفن لی قتال مگر چل کون گیر پار دا جنگ او متحیزن یاران اون اوتون که اللہ پی آتینا دالی دا مسلمانانو دا دادو چدونا جائز دی یو سلی روان دی او شاہ علی دا دو وجود پاران چل کې دې جنگ د پاره او داسې روان دي چې د کافیر په داسې ګمان نه چې ربي جنگ لا نه بی راغلی ځان یې نا غرض کوي نه جانو کې چې روان دي داسې چې روان دي نو کافیر په اړه خیال لګی چې دا سره جنگ کوي چې کافیر کله دته دنا نظر واळी بصره تاوي شي په شروع کې او په اړه باندې کی یو د دې وجنا دریم د دې چې د خپل ملګرو د خپل فوج نه اخفل و ملگرو سر یو دیکی و ناجان کرده زان او را روان دی دیده فارج زان ملگرو سر یو دیکی ندا جایز دیده دواران زدین ایلاوه کئی فقط با آب غضبی من الله و تاغیر سرار آگیر شو پر عزب کده و محواه جان نم زیده جان نم دی و بیصل مسیر و بس دیده را کرده دی دلو فلم تب کلوهم تا سنیده دی وجلی دیلران قد لهم لیکن الله وجلی دیل و ما رنه د ای در مه تا و الله رما رانی دیزل را ل دل تا تا وشتل نې کړه کله چری وشتل وکړه لیکن الله وشتل کړی سمات لاو دی وشتل دینې نې کړه کله چری وشتل وکړه الله وشتل کړی کله وې تا وشتل نې کړه او کله وې کړی او کله وې لا کړی دی سمات لاو دی دا یا ما نه بار دې کې ناخلې کې نه گمراه به شي یا ورنشیه جوړ شي یا رافيزي یا با منکر د قرآن و مار میتا تانه د رسولي شيږي د کافير او سترګو د ايد رمه د عقل چي وشتلني ولكن الله رسول الله کړي تايو موټه شګرا واغسته ودي شندلي د کافير او سترګو د الله او رسولي وليوب ليل دیر باراچ امتحانو کی بمومنانو منو دفت در اپنا بلان حسنا امتحان خیستان ان اللہ بیشک اللہ صمیح و نالیم اور ایتون کے پویر زالکوم دارنگ امتحان تاثبان دی اللہ کئی وان اللہ بیشک اللہ موحنو سستہ ان کے دیر که دل کافر انچال دل کافر و لران ان تستا تیو فقد جاءكم الفتح فتهيصرار اغلي تاس, تاس تا فتح وين تاندو كير تاس مناشوي كافر تو ستاب كاي وهو خير لكم مداوغ وري تاسولا چاری واه بھائی نیک استاس بنا بیا د حکم دا لا تاسو شه نیو زران ولاو کثر د اگر کډی ریایي وان نہ لا مال مومنینا بیشکال لا د مومنان سره دی تاسو ډیر مومن سره دا سر انداد کوي دغه ما که دا ایت اته الله رسول دا الله د کتاب او سنتو د رسول یا ای او هلذینا منو ایمان خوندانو اتویه اللہ و رسولات تابیداری او که دا اللہ و دا رسول و لا تولوانو ماوری دزنا تابیداری او که یو خلابی مکوی و انتم تسماؤنو تاسو منعی قرآن و لا تکونو مکیگی کل نزینا پشان داکسانو قالو چوای سمینا و آوری دا منگا و او ریدل او دویم سمی مانا مانل کالوائی دیسا میں ناوارد منگاں، وهم لا اسم اونوزی نمانی، ان نشرت دواب بی، یکنن ناکارا دی چار پیانونا، ان دا اللہ ای پنیز دا اللہ از سمو کون دے، البک مو چاڑا دے، اللہ دینا کسان لایاکی زونچا کلن او کونا دی کیا کلن نئی نو، ناکار پہیوانا دی کم دا گئی، دا انسان د حیوانات نه ناکاره شو چې دغه الله کتابم نه وري د الله با کتابانه خلم نه کوزای ولو علم الله فیهم خیره که په وی الله پدې کې د ایمان لازم ما من لے به پدې باندې قران ولو اسمعهما او کار اوله وی دځه قران لا تو الله نو بیا بهم اوړي دلا وهم رزو نو کیو والله د دې ضرور قران نه کوزای زګره به خطا پليتلا د چاجه خطا په لې په یي نه د الله قرآن مخې اونې د ګوزيګي یا اصل دا که تا مکیواله ته قرآن بیان کړې خو د وینې معنا ځکه ته د مدینه د الله راوستې دغه قاعده ګانیر د ته خبرون کې جرا ده به خبره کې ست جن دی وای ښا خلاف مکوا په ل مډنګوا یا ایوالذین امنه بیمان کاوندانو استجیبوا لله او کمو مانیتا اللہ والی رسول او در رسول ازاد آکم کرا چراو بنیتاسو لما یوحی کما سدا ججوان نکیتاسو والمو پویشن اللہ بیشک اللہ یحولو پردکی گی بین المرعی وطلبی ہی پمین دسردیو دسرددکی وانو بیشک اللہ شان داری اللہ تو شرون دی اللہ دبراجم اکرین شئی وطقو فتنا اویرگی دازامنا لا توسی بند الله نه ظلممون ن سییازارو دا چې زلمې کی دی من کوم ستاسونا خاص سرتن یواځ کوي او بیان کوونې نه نه کوي ماذا به عام را ځ ی غړی به داي چ کوی با چې س کوو کوي دی خپله خوغیر چېڅ کو غه کوي زرت نه شم کوی بیا خلله خپ کېږي نوعاً بريعذاب كي دول براه كي بيه ريكي بيهو چودانده دول بستوزي رد كويه چه رد كويه ما الله بستاس نازام عرهي وعالمو فهيش ان الله بيشه كالله شدید عله قابس غذاب والنه وز برو یاد كي ذنتم قليله قلاش تاس الله بوي مستدابونا کمزورشي وي فل هر دي فضمه كي تخافونا يريدل اي ايه تخط تفق من ناسه جوآ بړی دا سولره خلق واه وا کوم درک تاسو دا و یا د کومین دا یو تاسو بنا سری پرپلیندا د مزبوطی ګړی تاسو پرپلیندا د ور رزق کو من توی باد رزقي درکړی تاسو دا پاکونه لاله کو تشکرون خامخاج شکروا ساي سلوره ما قاعده خيانت مکوا ازينا چټو بکرا پټکی اوټان را پټکی ور دي را پټکی یا ایوها الذین آمنو اید خاوندانو لا تخون اللہ خیانات مکوی دا اللہ سر آور و رسول سره دا رسول سر آن او خیانات مکوی اخبال آمانتونو کی و انتم دا تاسو پوئی گئی و آلمو پوئیش انما اموالو کم جبیش کان محبت دا مالونو استاسو اولادو او موہبت دا اولاد تاسو فتنه ته نه فتنه ده وان الله وی ش کلاینده او دا سرہ اجرو ناظیم لوی اجر به مدلس وی مال اولاد سره دی محبت جوړ کړل نو جهاد تر نه باد وی مال اولاد سره دی محبت جوړ کړل نو خیانتونه کیو دوکیو غلاګانی کی پنځمه قاعده چر الله نه پایریږي ا سينه چیت ته بلسنو یریږي یا ایو الی دینا منو اے دی انتا تاقو اللہ کو یری دید اللانا یجال لکم فرقان آدر با تاسو لپاره و یکافر آنکم لر با کتاسو نا سیعاتکم تکالیت ستاسو و یغفر لکم بخنبو کتاسو تا والله او الفضل لزیما خوابند فضل لئی دی ویدی ام کرو بکل لذی نکفرو کلا چی تدبیر کو تا تا اکسانو چی کفری کرے لیوس بی تو کا لري بارا چوتړي تعال را او یاب تلو کا یا قطر کی تعال را او یوخري جو کا یاو شړي تعال را دا واقعا تاسو ونه د نبی عليه السلام د مرګ انتظار ندوان دایو کوټه نه وو کی با جرګه میټینګ کېد او په دا در نبی اله سلام دو سلام په نيكونو ګراته د نبی اله سلام د بهسدنا 129 کال مخکي یو سل یو کم بیرش کال مخکي دا دارو زوج جوړه کړو او چې کله دا دارو زوج جوړکلا نو پدې کې خلق راځه مګلل او چې پاتې جوړک خوสัย د جنډي اختیاراتی د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ قوم لور کړو چې جنډا اوچته ولګوي غږ کا تاولي نو داس داس دا ستا اختیاره ده د جزاء او د سزا اختیاراتی د ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ قوم لور کړیو هغه زمانه کې دا غ خاندان چې کومو اادارنګي د دا قومونو سره خبرې اغوي سره سیاسي روابط او داشان شان تجارت وغیرہ دا جوړول او دا وی سره خبري اترې کول د امام عمر رضی الله تعالی نو مشران او نکونو ته دا حوالہ کړيو دا, دا بي زمزمو اختیاري بنیا ته مناپ لا ور کړو چې دې تا کسو پری دې اون ستاز غوخا دین اون ستاز کچالت ډېر وب ورکو دا چابیانو اختیاری دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مشرانو لا نکونو لا ور نکونو لا ور کردهو او اوی بدی کرا جمل کریو دا دارو ندوان بدی که دنویل صلاة و سلام دا مرک انتظام کیگی خلق پا کرا جمل دی او غرغر مشران کافران پا کرا جمل دی بدی یو بُډار راغې بُډا شیطان خدود بُډا په شکل کې راغلی وو کونټای ور سره راو را روان دي ششنګ راغې کیناستو کافرو ورتوی بابا اوسه مونږه مشوره کوو ناغه په جړاش وی ولې جالي بابا وی زه خدا غن نجر د لاکین ما او دا تر چې په کوم فکر کې راغلی نه زم په فکر کې راغلې آدین اوکه تازه اوښړاین زم ما وطن ته برای شي اواز دا منګری پیدا کی نو ما به کمزوري کی تازه به کمزوری کی نو دی په صلاح کې راغله مو دی مشوره کې را دلی اوی ښا کېنه بابا بابا کېنو نو کا ولا نو خبره په دیو کله چیرته و بیتلو د یو یانه مشوره حق اسلام و تاړه رو به موږ یو بیتلو نو شیطان پاسی ده عبودا چه اغا پاسی ده ناغوی چوی تڑای نو تاس ته قوم خمالون ده خضور ورده که تاسو تڑا قوم بیرا شه اغوی بیبرانی دی اغوی ده بابا خودوی را خول مشوره را کلا مگلا غنی تڑو خبر پا که که ده که ده چاویو بیشدو نو دا شالو خبره چه گلرالا بشی با تازو با حملو تیو تازو با کمزوی